Coloque Deus conscientemente em tudo que faz, em todos os seus problemas e verificará que seus sofrimentos se transformarão em experiência e aprendizado. Coloque Deus em todos os seus pensamentos e sua vida se transformará num hino de alegria e louvor porque as dores se esvairão como as trevas que desaparecem aos primeiros clarões das luzes da aurora. Seja alegre e otimista. Quando se dirigir ao seu trabalho, faça-o de coração alegre. O trabalho que você executa é digno de sua pessoa. Por melhor que pareça, é de suma responsabilidade para você e para o mundo. Não se esqueça jamais de agradecer a Deus o trabalho que lhe proporciona o pão de cada dia. Chegue ao local do trabalho com o um coração feliz e o trabalho se tornará um passatempo um estimulante que lhe trará, a cada novo dia, imensas alegrias e felicidade incalculável. Deus nos guia sempre, dando-nos a orientação de nossa vida, mas precisamos ser receptivos para ouvir a sua voz, Sabendo-a interpretar através das circunstâncias que cercam nossa vida Levando-nos ao maior progresso espiritual de nosso ser Procure meditar silenciosamente para ouvir a voz de Deus que o guia sem jamais abandoná-lo de nossa parte jamais atingiremos o alto da montanha não desanime no meio da estrada siga à frente porque os horizontes se tornarão amplos e maravilhosos à medida que for subindo mas não se iluda pois só atingirá o cimo da montanha se estiver decidido a enfrentar o esforço da caminhada não se esqueça de que qualquer que seja sua posição na vida há sempre dois níveis a observar os que estão acima e os que estão abaixo de você procure colocar-se algumas vezes na posição de seus chefes e outras vezes na posição de seus subordinados assim você poderá compreender ao vivo os problemas que surgem dos dois lados e dessa forma poderá ajudar melhor a uns E a outros Não limite o poder de sua vida. Não pense que conseguirá tudo que deseja numa só existência, mas confie, porque a vida é eterna, infindável, Não pense também que depois desta irá iniciar uma vida diferente, nada disso. Esta mesma vida é que continuará sempre. Portanto, procure aumentar seus conhecimentos e aperfeiçoar-se, verificando como é rápido o momento atual comparado com a eternidade. cheio da luz divina, procure percebê-la e sentir em si as irradiações benéficas que se derramam sobre todas as criaturas, aproveitando ao máximo o conforto que isso lhe trará ao espírito, olhe tudo com olhos de bondade e alegria, busque descobrir a luz que brilha dentro de você e dentro de todas as criaturas, embora muitas vezes esteja ela recoberta por grossa camada de defeitos.